פרק י"ד ויבוא אלי אנשים מזקני ישראל וישבו לפניי. וידבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, האנשים האלה העלו גילוליהם על לבם, ומכשול עוונם נתנו נוכח פניהם. הידרוש יידרש להם. לכן דבר אותם ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים.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 שובו והשיבו מעל גילוליכם, ומעל כל תועבותיכם השיבו פניכם. כי איש איש מבית ישראל, ומהגר אשר יגור בישראל, וינזר מאחריי, ויעל גילוליו אל לבו, ומכשול עוונו ישים נוכח פניו, ובא אל הנביא לדרוש לו בי, אני אדוני נענה לו בי. ונתתי פני באיש ההוא, והשימותיהו לאות ולמשלים, והכרתי מתוך עמי, וידעתם כי אני אדוני. והנביא, כי יפותי ודיבר דבר, אני אדוני פיתיתי את הנביא ההוא, ונתיתי את ידי עליו, והשמדתי מתוך עמי ישראל. ונשאו עוונם, כעוון הדורש, כעוון הנביא יהיה.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 והכרתי ממנה אדם ובהמה. והיו שלושת האנשים האלה בתוכה, נוח, דניאל ואיוב, המה וצדקתם ינצלו נפשם, נאום אדוני אלוהים. לו חיה ראה האוויר בארץ, ושכלתה, והייתה שממה מבלי עובר, מפני החיה. שלושת האנשים האלה בתוכה, חי אני, נאום אדוני אלוהים, אם בנים ואם בנות יצילו, המה לבדם ינצלו, והארץ תהיה שממה. או חרב אביא על הארץ ההיא, ואמרתי, חרב תעבור בארץ, והכרתי ממנה אדם ובחימה. ושלושת האנשים האלה בתוכה, חי אני, נאום אדוני אלוהים, לא יצילו בנים ובנות, כי הם לבדם ינצלו.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 וניחמו אתכם, כי תראו את דרכם ואת עלילותם, וידעתם, כי לא חינם עשיתי את כל אשר עשיתי בה. נאום אדוני אלוהים.